Hur går man med i er kyrka? Det finns inget krav på dig att du behöver gå med någon kyrka, grupp, klubb eller organisation för att göra kreativitet din valda religion. Inte heller för att vara aktiv och engagerad i kyrkan. Kontakta oss om du vill stödja oss ekonomiskt och snedsträcka eller bli medarbetare, översättare, skribent, webmaster etc.